Чув я, що ви цигане в собі староство черкаське. Коли то такий непевний чоловік, що бігає туди й сюди, то як же можемо покладатися на нього? Не на нього, а на козаків. Попросити, щоб дав козаків для супроводу. А сам князь, й мови, бігав і бігатиме ще. І навіть не від слабшого до дужчого, а до того, де побачить вигоду для себе». Ось почує, що царське військо пройшло вже й по Дніпру, ще й до царя прибіжить. Але дяку перся на своєму. Царське веління було взяти для супроводу до тебе, а більше нам не треба. Нащо тобі ці козаки? Маю своїх путибльських. Теж козаки вміють стріляти, воюють і пішо, і кінно Чого ж іще? Я проведу тебе, Матвію Івановичу, на босурмана, коли ми його побачимо. Покажу, де і як і кому стати, щоб дошкулити найбільше, бо знаюся на їхніх військових звичаях і хитрощах. Але шляху туди не знати не можу. Дніпро й приведе? Дніпро великий, його треба знати. А я вважаю перше тут, як і ти, дяче. Сказав же, з Стамбула вибіг. Хіба не знав там доріг? Стамбул не Крим. Ти коли б сидів тільки в Москві, знав би всі дороги на Сіверщині чи на Дону? Та балачки ті не привели ні до чого. Ржевський твердо дотримувався царського веління. Іти без розголосу, ні з ким не зноситися, за перекинчиком турецьким наглядати пильно, від себе не відпускати, зайвої довіри не виявляти. Вже перед порогами, не знаючи, як пробиратимуться далі, зупинилися коло двох островів посеред ріки. Дяк з Гасаном та боярськими дітьми отаборилися на меншому острівцеві. Струги пристали до великого довгастого острова, що був трохи вище по течії. Ще й не розташувалися, як слід, і не роззернулися. Коли до меншого острова, не знати звідки, пригреблося кілька вутлих на вигляд човників. З них повистрібували на пісок високі дебелі чоловіки з шаблями й рушницями. В грубих білих сорочках і кереях на опаш – у високих шапках, в усаті, як Гасан. Якісь, мов би, надто суворі, але й добродушні водночас. Дякові люди вхопилися за пищалі, але прихідців це не злякало. Йшли собі спокійно, підходили ближче. Один з них застережно підніс руку. «Хто такий?» – гукнув Дяк. «А козаки ж», – сказав той, що піднімав руку. «Звідки ля?» – допитувався Ржевський. «Та звідси ж, бо й звідки ще?» «Я – отаман Мина або Млинський, а оце – отаман Михайло або Єськович. Люди наші там на березі, а ми це перескочили до вас, щоб сказати про себе». Пещалі довелося опустити, бо козаки вже підійшли в притул, і люди були з усього, видно, мирні. «Як же не боялися сюди пливти?» – ніяк не вірив Дяк. «Бачили, яка в мене сила?» «Та бачили, – сказав Мина, – якби бусурманська сила» то ми б її вже давно шарпнули, А так дивимось, Богу моляться, говорять по-нашому. Отож, люди добрі, треба їм помогти. Привели ми з Михайлом трохи вам своїх козаків. У мене сто, та у Михайла двісті. А тільки у мене такі, що кожен за сотню справиться, бо то козаки-перевозчики, не знаючи й чули про таких. «Я чув», – сказав Асан, – «та ти на мене не зважай». Ти ж голомозий, хто на тебе зважатиме, сміявся Мина. Бусурман чи потурнак? Піймали тебе, чи сам прибіг? Та вже однаково, коли ти тут. Ну то ось, козаки наші воюють з бусурманами не тільки на суші, а й на морі. На море не всі йдуть, а тільки відважні та здатні зносити його запах. На човнах виходять у море, ідуть берегом вправо, аж до турецьких околиць. Доскакують і до царгорода Коли натрапляють на турецькі галери Вважають зовсім не ліпше згинути Ніж безсоромно тікати або піддатися Через те часто побіждають Попавши їх розпучливе положення Човни вони в нас хоч і невеликі На 20 чи на 30 чоловік Та щоб їх зробити треба якийсь час То допоки вдовбають було козаки Чи не Томаківському острові Чи на Чортомлинському вже кримчаки і пронюхають І колок Кермена Виставляють сторожу І на берегах, і на воді Бо там Дніпро перегороджений Залізними ланцюгами Привезеними з Стамбула І тримаються